Bai, bueno, hilabeta ontako datuek erakusten digutena da, ba, e, nola baitere, udarako efektoa pasata, ba, berriz ere aurreko hilabetetako tendentzi berarekin jarraitzen dugula, ez? Hau da, langabezia igotzen ari da, egia da, bai, gipuzkoa maian, tabai, eskualde mailan igoera hau, ez dela oso ondia izan, baina, konparatzen baldin badugu datua pasadan urteko datuarekin, bai, ikusten dugu, bai, goera soziokoneinkoa, askozukerragoa dela, e, langabezia onditen ari dela, han postor de Sagertza direla eta eta bueno aurre ikusten genuen bezala ba orain arteko jarrera berari ba usten diola eh